I dagens nummer av Expressen läser vi bland annat följande sak. Det finns en grupp människor vars görande alltid haft en misstänksam klang i folkhemmet. Det är de här som annonserar under rubrikerna personligt eller bekantskap önskas i tidningarnas annonsbalter. Vi har tagit hit en av dessa annonsörer. Han heter Eros Lindemann och han är välkommen hit. Det står här i artikeln att beträffande kvinnor så är det mest utseendet de är ute efter annonserna. beträffande män är det viktigaste god ekonomi. Stämmer ja, det? med mig är det ju nästan tvärtom kan man säga. Jag har ju ingen vidare god ekonomi. Men många tycker jag är vacker. Så, ja. kan ni nämna några? <laughs> ja, ja, mamma. <laughs> ja. Men vi är väl i stort sett en enda. Hon är synsvag. Ja, ja. Uh, Nå, men, uh, jag hur, har alltid haft med synen men hon luktar gott ja, ja. Ja, ja. Hur kommer det så? Va, att den här Och luktar det... goda bullar, nybakta Jaha. bullar hur, ja, kommer ja. Det, hur kommer det så nu att ni har, att jag, ni har är en rikt, er, jag är en för... riktig flörtist men jag vågar inte tala med flickor så gärna Jag har så svårt att gå ut på restauranger och försöka tränga mig på mm. När det gäller och det gör det att man får inte får kontakter. och på mitt arbete så har, träffar jag inte många kvinnor. Jag är fyrväktare. Ja. Och eh, det blir ju det att man... Eh, man går och strosa för sig själv. Mm. Och speglar sig i havet och tänker att man skulle... Mm. Man skulle allt vara tjusigt med en liten kvinna. Som kunde pyssla om en. Mm. Och mata katten. Han äter så grästigt min katt Nämligen Jaha. Så jag satte in en annons jag mm, ja, Nu jag var det det att jag hade ju tittat Tidningarna där och det är så väldigt svåra Förkortningar överallt allt där Så jag förstod inte de där förkortningarna Riktigt och jag visste inte vilka jag skulle ha Så jag satte först in en annons Som var så här Öförsluteförk <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> Vad menar ni med det då? önskas förslag till förkortningar vad ja, betyder det ja. och då fick jag några bra uh -huh. MHF motorförarnas helikt ja. var jag som föreslog det det föreslog uh -huh. jag. men det kunde jag inte reflektera på jag har nämligen bil ute på kobben som jag kör med Löjligt, jag körde över den en vinter när isen bar. Sen har den aldrig burit. Den står där ute bara, biljäveln. Och man kan ju inte vara nykter jämt. Ja, men i alla fall. Ja, jag satte väl in en annons. Ung man med fördelaktigt uts. Utseende, betyder det? Jaha. Liten förm. Förm. Det ska egentligen betyda förmögenhet, men det betyder i mitt fall förman. Jag har en liten förman där ute, och jag. jag tänkte, alltid lurade någon. Önskbäck. Ja. Övekt. Ja, det förstår jag. Kuskvinn. Som blablabla. Ut på koppen. G. I. A. O. I. Ja. Det är sånt i inte. Det nappar hon de väl på. Näpp näpp ja. Då ja, då nappa jag var många. Jag jag en nappa sig i som nappade Det var mörk 25. Mörk 25. Ja. ja. mörk 25. Intressen Mus, Musik betyder det. Ja, ja, det på halka galet. Ja, Skuxprumnadr, jag ja, just det. Dans och glada grabbar. I alla fall eh, Jag, oj oj oj, det var lära eh, Vi bestämde träff per te telefon per telefon. Ja. Ja. Vi skulle träffa vid turndringsklucka. nu <laughs> eller Ni det. Vi ja, Och eh, vi skulle bära Nej, lika, nej, lika mm. I knapphållet Och så skulle <laughs> Och så skulle vi vissla Vi skulle vissla eh, Det där eh, Jag hade föreslagit symfonin av Beethoven ja, ja För att vi skulle Nummer fem alltså, ja. för, för att vi skulle Känna igen varandra mm. jag, jag kom dit Klockan 16 som avtalade Och ja. eh, 60 heter jag förresten också ja. eh, Klockan 16. Det är ju det som lätt att komma ihåg När det heter 16, ja Risligt att komma ihåg Ja i alla fall, då, eh, Kommer jag väl leda då Jag såg ingen mörk 25 Nej lika Nej. Däremot såg jag en Ungefär 50-årig hagga eh, Med en eh, Azalea här eh, eh. I äh, glöpålet ja. Vi gick och blodde på varandra Och jag var framme och försökte mm. Men det hon svarade var Gulla gulla la som miljö ja. ja i alla fall Vi började, hon, vi började språka med varandra Ja, ja. Mm. Det visade sig att hon kunde inte Beethoven och hon, mm. hon kunde inte visse alls hon, hon kunde bara gulla gulle la koko som ja Gud är ditt ord, det går nog rätt bra, hela den biten faktiskt Och det där med, med nejlikan, hon hade inte kunnat få tag på nejlikan Blomstraffärerna var stängd. Jag, tänkte, jag drar väl stav mig nassaléat, ej då ja. hemma. Det var ruter det, ja. det där med 25 kan inte ha stämt Med åldern, det var antagligen hattnummer Ja hon har ett litet huvud Som en grejpfrukt <laughs> Ja, och, och så ser ut som en grejpfrukt också Lite gul, gulsiktig sådär Men jag tänkte Vi försökte peila varandras intressen mm. Det där med Beethovens femma Slog inte mm. Och gulle gulla kunde inte jag På den tiden Sen började jag också med Alltså, sången menar jag ja, ja, ja. Eh, som en jäk. Ja, ja. alla fall eh, Böcker jag försökte köra fram lite av min Min bokliga bildning Det visade sig att hon knappt kunde läsa Men Ja, vad vi än försökte med Skidåkning till exempel Som inte jag gillade, det var hon en jävul på Ja, och så vidare Vi hade egentligen inte mer än ett gemensamt intresse Vilket vad det då? jag vill inte säga och så gifte vi oss i seglora vackra kyrka. Och nu ska vi skilja oss i Johannes. Aje.